פרק יא: ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם, שנ. ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאוון,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 ויחי סירוק אחרי הולידו את נחור מאתיים שנה ויולד בנים ובנות ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תערח ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאות שנה ויולד בנים ובנות ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברהם את נחור ואת הרם ואלה תולדות טרח. טרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. ויעמוד הרן על פני טרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה. בת הרן, אבי מילכה, ואבי יסקה. ותהי שרי עקרה אין לה ולד. וייקח טרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כנלתו אשת אברהם בנו. ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. ויבואו עד הרן, וישבו שם, ויהיו ימי טרח, חמש שנים ומאתיים שנה وَيَّا مُتَّرَحْ بِحَرَامٍ